U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo, braćo i sestre, čusmo danas u Svetom Evanđelju ovu, reklo bi se, tužnu i strašnu priču. Priču o čoveku koji je zatvorio samoga sebe u svoj svet i tu nikog puštao nije niti je šta iz svoga sveta davao bilo kome izvan tako napravivši barijeru postao samom sebi dovoljan izolovao se od Boga i od ljudi I sticao sebi blago na zemlji I mislio da je bogat A beše siromašnji od sviju I gledavši na njegov kraj Da se uplašimo I da mi svako pogleda sebe Nije li on samog sebe zatvorio I izolovao od Boga i od sveta I imali u njemu blagodati božje koja ga priziva i podstiče da deli sa drugima i dobro i zlo da ne bi nama rekao gospod na kraju bezumniče ove noći tražiće dušu tvoju od tebe a to što si pripremio prije će biti I kroz za sve što se u životu dešava da vidimo prst Božiji. Tako, mnoge su stvari skrivene od očiju naših u ovome svetu. Ali eto, verom i primjerima moramo, moramo verovati Bogu i trpeti i blagodariti evo čujemo upravo besedu blažno počivšeg episkopa Hrista stomа o tome tome što je skriveno od očiju naših kada je prilikom svog posljednjeg dolaska u Jerusalim gospod Kristos ugledao sa maslinske gore taj lepi drevni grad zaplakao se nad njim i rekao O, kad bi ti Jerusalime znao šta za tebe znači ovaj dan, ali sada je to skriveno od očiju tvojih. I zaista, Jerusalim nije bio svestan i nije osetio da ga je toga dana posetio spasitelj i gospod, kao što ono u starini Naš praotac Avram nije znao koga je primio u goste kod Mavrijskog duba i kao što prorok Samuilo nije naslutio čiji ga je ono glas zvao u hramu dok joška kao dete služaše gospodu, kao što i mi ne osećamo da, kao apostol Pavle što je rekao, u Bogu živimo, krećemo se i jesmo i kao što ne čujemo one spasiteljeve reči iz otkrivenja evo stojim na vratima srca i kucam ako ko čuje glas moj i otvori uođiću k njemu i biću s njime i on sa mnom možda i nad mnogima od nas tuga je gospod što ne osećamo njegovo prisustvo u svome životu Koliko puta nas je Bog pohodio, a mi nismo bili svesni toga. Toliko je puta Bog bio s nama i upravljao korake naše putem koji nam odgovara i koji nas spasava, a mi smo se, neosećajući njegovu svetu ruku, opirali i roptali. Blažno počevši Mitropolit Zagrebački do Sitej, Pričao nam je jedan svoj doživljaj iz vremena kada je kao mladi jero studirao u Berlinu. Siromaštvo i mala stipendija nagnali su ga bili da se tamo primi za pomoćnika ruskom berlinskom proti Maljcevu. I prota ga jednom odredi da odputuje i služi u nekom nemačkom gradu u unutrašnjosti gdje je takođe postojala ruska crkva i mala ruska kolonija. Služba je bila zakazana i vernima je bilo javljeno da sveštenik dolazi te da mogu da se pripreme za sveto pričesti. Ali pored najbolje volje je Romanak dosito i tog jutra ne uspe da stigne na vreme na železničku stanicu. Bio sam veli očajan. Odmanuo sam protu koji je sirotok prihvatio i koga sam veoma poštovao. Obmanuo sam i one ljude koji su postili i spremali se za pričešće. Bio sam van sebe od stida i očajanja. Očajan sam bio što je Bog to dopustio. Ali nisam stigao od železničke stanice ni do svoga stana, A Berlinom se pronjela vez da je taj voz za koji sam zadocnio sudario se s drugim vozom i da se dogodila strašna katastrofa. Tek kad sam to čuo, osetio sam koliko je moje roptanje moralo vređati Boga, čija me je ruka zadržala od toga puta. I blaženo pokojni patriark Vikenti je pričao nam je zanimljive pojedinosti svoga života. Bio je svršio i gimnaziju i Karlovačku bogosloviju sa odličnim uspehom i kao prvi u rangu. Ali nikako mu nije polazilo za rukom da dobije parohiju jer nije imao dobar sluhni glas. U to su vreme naime u Vojvodini parohije birali sami odbornici crkvene opštine, a vladika je taj izbor samo potvrđivao. Pošto za dve godine nije nigde uspeo dobiti mesto, moraje je po zakonu ponovo polagati bogoslovsku maturu da mu diploma ne bi izgubila važnost. Ali ni posle druge položene mature nije uspeo da bude izabran za sveštenika. Ogorčen i očajan otišao je iz svoje rodne bačke u Temišvarsku eparhiju i zakaluđerio se. Nije ni slutio da će ga taj korak učenjen u očajanju i ogorčenju i roptanju dovesti istina ne na položaj bačkog svištenika, ali na presto srpskog patrijarka. Neko je od bogoslovskih pisaca uporedio naš život sa raskošnim tepihom. Na tim tepisima snalićija vidimo samo zamršene boje i konce a istih tepisi slica predstavljaju jedan savršen sklad. Tako i mi ljudi, kaže taj pisac, često u životu vidimo mnoge zamršene i nerazumljive stvari. Tek docnije se razabere čemu je šta u životu bilo namenjeno. I često je ono što smo smatrali dobrim bilo zlo, I ono što smo smatrali zlom, bilo je dobro. Bog polako i neprimetno tka svoj tepih, naš život, premda mi to i ne osjećamo. U žitju jedne svetiteljke piše kako je za vreme nekog velikog iskušenja i nevolje žarko prizivala ime Božje, a činilo je se da je to bilo sasvim uzaludno. Kad je nevolja minula, upitala je u molitvi «Gospode, gde si bio za vreme mojih muka?» I dobila je odgovor «Sve vreme bio sam u tvome srcu». «Bog je s nama, braće i sestre, i kada su nam staze zasute cvećem i onda kad su posute trnjem, On polako tka naš život». Uvijek smo u njegovim sigurnim rukama. Ne vređajmo ga svojim prevremenim roptanjem, jer sada vidimo kao kroz staklo u zagonetki, a jednom ćemo vidjeti licem klicu čemu je šta u našem životu bilo namenjeno i zašto je služilo. I dakle, braće i sestre, da nam Bog da srce blagodarno i trpeljivo, Da podnesemo s blagodarnošću sve što nas u ovom životu zadesi, tako postavnemo pričasnici Božje blagodati u Ocu i Sinu, Svetome Duhu. Aminu.